a Kazaksztánban tartózkodik. Így az első óra úgy, ahogy van a miénk. Aztán István, mert tévedtem nem csütörtökön, hanem ma lesz, és az nem egy olyan beszélgetés lesz, mint tegnapi Pico Andrással volt. Nemes Gábor, oszt napot!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 Hagyományos lebonyolítású Kejfejáncsi egészen május 24-ig, Eszter és Eliza napjáig, majd kieresztés május 27-től, és visszaszámolás június 3-ától hogy aztán nagy valószínűséggel június hatodikán csütörtökön hetekre, illetőleg hónapokra elköszönjek önöktől.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 Egyedül a vad idegen az, akinek igazat adok Egyedül a vad idegen az, akibe beleszületek, akibe beleszületek Akibe beleszületek, beletanulok Ugye vagyok, aki leszek, ugye leszek, ami marad Egyszerre van, amire te gondolsz. De az is, aminek a hogy mások lássanak és elzárad magad annyira a csapok, szavakat a semabb. Györeeket a gyökerek az adjanat a fejed, gyöket a parakuty. Ugye... Aztán felejtettem mondani, hogy a műsor 14 ével a Uliaknak nem, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott. Valamire A Civil a pályán című tévémésor is követi azt az időrendet, amit én az előbb jeleztem, abban az utolsó felvételre, május. 31-én kerül sor, az utolsó adásra pedig június elsején, ebben a fél évben. a amit a a a a nem, aki a a a a a a a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 Talán a hőmérsékleti tartományról nem tájékoztattam még önöket, csak a dervüti kérdésében nyilvánultam meg. Most nagyjából 6 fok van, aminek meg lesz nagy valószínűséggel a duplája. Igen, 6 egy és 06367711614 percel előtt Óhaj, sóhaj, panasz, bármi más A, a sebet, ami nyalogat a nyavaja, ha le tudom, leterek kitedik A köszönet a kereked, negyedik a negyedik A falon, ahogy orom, akarom, a fogalom cik, cik, adott. Ne akarod a akarom nem akarod akarom, ha akarod, nem akarom akarod, nem. Nem akarod akarom nem akarod akarom ha akarom nem akarom, akarom nem. akarom, akarod ha nem akarod akarom nem akarom akarom nem. akarod nem akarod akarod, nem akarut akarom, akarod nem akarod, nem, akarom, akarod nem akarrod, nem, akarut nem akarom, nem nem, nem akarut nem nem és ködbe iázik a szamáj, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mammima még haza vehet, ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a fő. Jó reggel, a kedvenc, sziten volt nagyon jó volt. A prostás tő, nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugatam mély, szívesen szánkóznék le vele. De engem nem hoz már a meredély Dug le azt ujjat, dőj meg egy kicsit még hánysz én tartom a fejet, Rakétákat lő a teli hold és te valahogy nem találod a helyet Hajj, ajj, ajj Egy felkapott a vihar Hajj, ajj, aj, aj, aj, aj, Lehet a szívben is szivata Tudom szeretett nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és csak a kalapban. Az ereinkbe lüktet a vér, razzak az emberben. Minden... Jó, jó, reggelt Horváth Itt hogy kettőt szeretnék mondani, a másik, Mindjárt. hogy nem tudom elképzelni, hogy honnan van egy időt, hogy ilyen zenéket meghallgass, és fölkutass. Tegnap egészen el voltam képer ezen a péterfi Borinak, hogy a szép halokhoz. Honnan veszed elő, fantasztikusan, jó volt. Tényleg meg most mondta. Honnan nem van egy zenei. Nem tudom. tudnám, hogy, hogy csinálom a kefejért, akkor valószínűleg nem csinálnám. Ezt, ezt nem, nem ez a döbben. Hát a másik pedig az, hogy legnap rónaig nem tudom látsz, hogy az új este az ATV-be. Olyan no. volt, mintha a hírprén lett volna. Olyan ritorszerű munkát csinálta volna, én nem tetszett, úgyhogy ez nem tudom meg. Hát úgy, hogy, úgy, hogy új helyitek fette ezzel a patkányozással, hogy azért el ezt, hogy az bankon egész máshony pontot tesz a patkással, hogy új, új hely most magyarázza. Nagyon jó volt róla, ilyen, gratuláltam neki is. Nem, nem tudott um, sajnálom. Az első gondom azt telezett egy kellemes beszélgetésed. Hát a mai az minden. enyhén szóval nem, mert itt uh, fel van válházva, némi gondolom. adattár. Hogy aztán milyen lesz, ugye tegnap megkérdezte Pikó András az új helyét 4 óra után 11 perccel vagy 8 perccel mennyi ideje van, mondta az újhelyi neki fél ig ráérő ideje van, aztán megnéztem az úrat, 4 óra 22-kor úgy ért véget a beszélgetés, hogy tulajdonképpen nem beszélgettek semmiről se úgyhogy lehet, hogy az enyém is olyan lesz, hogy nagy lesz a nekifutás és aztán ugrom 20 centit minden esetre ez a tegnapi Klub rádiós beszélgetés, ez viccnek rossz, tréfának kevés egy... volt. De, de az este az átéve az remek volt, az fantasztikus volt, és a másik, ugye úgy, ez sem neked ez ma is ugyanúgy állom ma is, hogy egyre mélyebb rássa magát új helyezzel a papkány úgy, úgyhogy nem tudom, hova. Azzal szerintem nagyon mellé nyújt, azzal már csak az MSZP nyúlt mellébb. Remekve várunk, egy utca sarkon állunk, sem. Nem látom őt Ő, csak őt Csak őt keresem én Mikor jön. A patkányhelyzetről lehet szubjektíve? Mármint a tényleg egy budapesti patkányhelyzetről. Hát a varulla tapasztalat. Hát az a nem baj, hogy <laughs> szóval nem szubjektív. Hát én azt mondom, hogy szubjektív, mert ez az én tapasztalatom, másnak biztosan más van. Tehát itt a, én hallottam a, az interjút a Ferencvárosi polgármesterrel,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 Szaradol alá, te lopakodó És hány segítettél már És hány szor cserbe Hányszor kerültem már Föléd az ágyba nyakkendőbe Szabad péntek, szabad szombat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 Vagyok a tenyereden. Úgy érzem én, veled a végén vagy a legelején, szerető vagy és annyira jó, belepülszor a daralá, És hányszor segítettél már, és hány cserbe, és hányszor Majd a Statenham, holnap pedig Barcelona, Liverpool az éden almát szedni? Hányszor segítettél már, és hányszor adtál csebe Hányszor kerültem már föléd az ágyba, nyakkendőbe De szabad péntek, szabad. szabad szombat Jó reggelt, kívánok! Én telefonáltam körülbelül egy hónapja a Közlekedési Múzeum feleltei folyó. Igen, a akármiről. igen. Akármiről. Az Az a helyzet, hogy semmi helyzet, mint rosszabb a helyzet, mint volt. Ide hordják, deponáló helyet használják, valahonnan hordják ide a földet. És szóval nem, azt ígérte a vezérigazat hogy tavatra rend lesz. Ahhoz képest most... Ugye végén volt egy nagy biciklis buli, itt az elvonulás, Igen. hát ezzel azt hívják, amit itt fúj a szél, ezt a borzalmat, itt van. De nem csak a lakóknak, itt a, a, a körben sportolóknak, a sportpályán lévőknek, ez miket nekár? Meg fogom kérdezni. Nagyon kicsit, hogy megkérdezem, Jó, rendben van, jó.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 hót egészségesen az egész városon végig, péperozok, majd megyek a városlégedben bort cígni. volt teszem. <Szorítás>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 Még egy kérdés az Újhely István féle beszélgetés elő, hogy önök mit gondolnak, hogy ez az egész pasztkánysztori, ez mennyire országos sztori, különös tekintettel arra, hogy a patkányinvázió, tudtom a Budapestre vonatkozik, és orszá, az országra nem, vajon mindazok, akik Budapest vételkörzetén kívül élnek?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 Ez furcsa egy ilyen kérdést, egy olyan rádióban a az intéznek, akik alapvetően Budapesten élnek, itt legfeljebb az interneten engem hallgatók jöhetnek számításba. Is állított, de lesz, miről beszélünk majd érteket félnyő hosszú, azért félnyő hosszú, hiszen ús návracis kibort mindeken a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 Egyet a macska fogott meg, Tegnap persze pedig, amikor tíz órakor kinyitottam az ablakot fellőztetni, szépen gyalogolt egy a kocsi úton az egyik oldalról a másikra. Azt ön hát pontosan a... nekem mondani, hogy ön, aki patkányt lát, ez milyen képzettársítással jár? Hát hát az ember lát mókus, lát verebet, az egyiknek örül, a másik közömböse hagyja,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 a macskákat nem szerettem sokáig, mert sokat piszkítanak ide a kertünkbe, de azóta hálás vagyok neki, amik, amióta láttam. Az hogy jobb, hogyha egy macska el... öl meg egy patkányt, mint hogyha egy ember agyonveri? Ja, az nagyon csúgy, amikor azt agyonveri. És amikor a macska küzd vele? Hát, annak csak az eredményét láttam. Hogy ott er, értem, ez patkányt. tökéletes válasz volt. Nagyon szépen köszönöm, ez tökéletes válasz volt. Ezt nem látja ugyanis.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 Köszönöm szépen 061 48 90 99 és még 10 percig Nem állt szándékomban Báska János szájába hagyni Amit tudtam, cáfoltam hanem cáfoltam mindelnézőst 061-489-0999 és 06 Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Na, én foton élek és uh, nálunk uh, idővel és sok matkány volt matkány csapdákat kellett felállítani, mert a macska nálunk is megfogta, hanem inkább mostanában vakon az, ami problémát jelent. De az időszakosan máskor is előfordult, nem? Vagy most vakon. Igen. Igen, de, de az utóbbi két évben nagyon sok, és ugye védett állat, ilyen most az egész lefűzett, kertet föld a tavaly, de nem csak nálunk, hanem a szomszédban is, és most hálókat kellett tenni, újra füvezni Hát azért nekünk most ez nagyobb probléma, mint a patkány. Hány vakon lehet? Hú, hát én nem, de vakon családokon nagy a és a tudat, hogy nem, ezzel nem lehet mit kezdeni, az szörnyű? Hát, az, az borzasztó ő Tehát, Tehát tulajdonképpen az, hogy... ön nem írthatja ki a vakondokat, csak arra biztathatja őket, hogy más kertjét más más dúlják föl. Igen, ez tehetetlenség. Hogy, hogy a vakond védett, nem szabad váltani, nincs ellene semmi. Tételezzük fel, hogy holnap megszüntetik, akkor mit csinálnak? Hát az ha egész... megszüntetnék a vakondot? Bocsánat. Nem, ha megszüntetnék a védettségét. Hát ez hogy valószínűleg... Felásnál valószínűleg az egész kertet? Így is fel kell ásni, mert hálót le kell raknunk idén. Tehát muszáj felásni az egész kertet, ahol, a füvet, ahol eddig is fű volt. De ezt az ember úgy képzelje el, hogy lerak egy hálót a fű alá? Így van, így van. Fel kell átni, Milyen mére? Tehát 10-15 cent, hát a teljes füvet le kell tenni. Az, meg, mekkora mekkora kertről a háló, van szó? Az, most, ahol, ahol füvet szerepnék, meg, meg ahol volt, hát művel az egy olyan... Szerintem egy a, egy a 70 négyzetméter. Az, me, az mennyibe kerül? A 70 négyzetméter háló, az mennyi? Mennyibe kerül? Nem Aha. De ja, miért nem vettem Nem tudom, nem tudom, de ez, ez a művelet...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 megcsináljuk azt a területet, amit szeretnénk, csak az a bolt kisebb lesz, mert ez, ez illa a 110 nézetméter volt, és hát kisebb lesz valószínűleg véve. Mert? Igen. Mert? Azért, mert van egy keret, amit, amit ja, törtünk használni a... mi miből, miből van ez a vakontáló? Hát azért, ami azért állom.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 Májusban elkezdjük. De akkor azért lapát odatna majd igen. eleget. Hát, igen, igen, igen, igen. igen. igen. A patkány van, a patkány is van, de az nagyon kevés Lehet, hogy a vakond elpusztít, nem tudom. Nem, ez nem, nem, nem értek. Nem, nem tudom, hogy a patkány és a vakondok között milyen reláció van. Köszönöm szépen, hogy telefonált. 061-489-0999 és egy hat egy ebben a Kiskertem című mozgalomban, amit elindítottam, de nincs ellenemre. Budapest Rádió 3.0. Hajrá. Jó reggelt. Aha, Jó reggelt. Aha. Viszont. Álko Gábor. Sziasztok. Sziasztok. Most ez a vakonthála igazából ez műanyagból van, és kb. 150 forint egy négyzetméter belőle. Tehát önmagában ez nem egy nagy...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 Vakonnak természetes ellensége? Igen. Hát kutya, macska, már amennyiben az természetes ellenség, az ugye lehet róka, bor. Tehát ilyen De csak ragadok. akkor, hogyha a föld felszínére kerül, nem? Hát vannak kutyák, amelyik kiás. kiáss a vakondok. A vakond milyen, milyen Az, milyen az nagyobb, az nagyobb a kertben, mint egy vakontúrás. De milyen milyen él a vakondok? Vakond? Brutál mély. Tehát egy 80-100 centi mélyen vannak a nagy kolóniák. Ott vannak, hogy a járatok jönnek-mennek mélyen, és akkor ezek a felőző nyílások, meg egyéb ilyen kereső járatok vannak a felszínen. De azt, hogy ez a populáció éppen meg, mitől mekkora ennek van valami természeti rendje? Hát, Vagy ez egy fix? Most a kedvezőek a körülmények. Tehát sok a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 Megy, és akkor utána lehet a, elvégezni a dolgokat. És az nyilván, hogy egy a táplálékot, akkor a vakon majd arrébb húzódik. Este hívnak. bonyolult, ügy egyébként. Este hívnak, vagy már van végleges verzió, vagy még nincs holnapra. Még azért alkudozunk. Jó, tehát ő, ő menne a koncertre. Igen. Jó, rendben itt, van. Itt ő ok. mögöttem egyébként Jó, nagyon vigyarog. Rendben van, megértem, és azt is megértem, hogyha őt választott, tehát ez a két program ez nehezen egybevethető. A legvégén még elmegyek veletek oda. Szia Gábor. 380 061 Jó reggelt. Jó reggelt, Sziola úr. Vakond ügybe. Igen. Én a következőképpen csinálom mindenek előtt a vakondal együtt kezelni. Nem is.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 Hát ezt fogalmam, hát nem Hát ez nagy a gond, a... akkor át kell menni a szomszédba, meg kell tudni a nevét. Egyébként a leggeniálisabb telefon tényleg a Filipovnak teljesen igazán, van, az tegnap hangzott el, amikor betelefonált tegnap a hölgy, és amikor kérdezte, hogy mit akar mondani, akkor azt mondta, hogy elfelejtette megmondani a szomszéd asszony, mert ő egyébként azért telefonált, mert a szomszéd asszony szólt neki. Ennél geniálisabb a helyfejlencsé életében kevés volt, ha volt egyáltalán. Jó reggelt! Jó reggel. Vettem négy évvel ezelőtt négy arab ultrahangos vakondriasztót, letulkáltam a kertbe, és azóta vagy megőrült a vakon, de az a lényeg, hogy azóta egy szemvakónként, és bár. Ez nem az nem ultrahangos ez mennyibe kerül? Hát, mit tudom, én összeforíthatsz. Jó, tehát akkor nem egy olyan nagyon jelentős összeg. Bárki más ebben az ügyben. Azért kérdezem, aztán rövidesen felkészülünk itt a 8 óra utáni beszélgetésre. Jó reggelt! Ö, az előbb megszakított, a lényeg az, hogy tudok ilyen palántát magának adni, mert azóta a kertbe kell. <gül> nekem nem, nincs rá szükség, mert a nevére voltam kíváncsi, hogyha bárki kíváncsi rá. Jó, rendben, értem, értem, de hogyha nekem, én, én nem vagyok egy ilyen kis növényhatározó. Tehát valamikor volt ilyen könyvem, de akkor se voltam egy nagy növényhatározó, egyáltalán semmi semmihez se értek. Jó reggelt! Jó reggelt! Az Úr által említett idióta növény, az úgy emlékszem, hogy a Rebarbara. Köszönöm! Oké, okay, rendben belem. van, nagyon szépen köszönöm. Ha elém kiraknak 12 növényt, akkor, tehát, és mondjuk,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 hogy itt az uniós pénzeket ellapják. Tényleg ezt csak azért kérdezem, mert közben, amikor az ember járja az országot, új épületeket, intézményeket, úthálózatot, úthálózatot infrastruktúrát lát.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 nem tartozik a legfontosabbnak tartott problémák közé. De, Kicsit második legfontosabb vannak legfontos vele, mint a rossz időmel, hogy úgy része az életünknek. Elég szomorú, hogy eljutottunk idájuk, hogy az emberek most már ők is bárazzák azt, hogy mondjuk épül egy iskola, akkor...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 hogy és követeljük azt, hogy az európai ügyészséghez azonnal csatlakozzon Magyarország. Amit látunk, hogy pont a trócsányi miniszter, aki a lista vezetője a Fidesznek, pont ő nyilatkozta le, meg egy írásbeli kérdésre Tóth Bertalanak elnökünknek, azt válaszolta, hogy nem oldaná meg a problémát. Ön, egy nagyon szókimondó ellenzéki politikus, régóta politizál, ért az emberek nyelvén, tudja azért, hogy mit kell mondani, egyetlen egy dolgot most akkor mondjam meg nekem.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 mint mondjuk az önöké folyamatosan csökken, vagy ha nem is csökken, kóstak... ja, akkor én kérek elnézést Nem hány százalékot, de valószínűleg, hogy... A különbség ez. Azért, nem azért, nem azért nem csak hogy egy, egy mondatot mondjak, ha már szókinomondó vagyok, sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten, Jó, és ennek nem csak, mi az áthallása? Ö, hát, a, hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. E, ezt meg kellene állítani a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon, és okoztak is az elmúlt időszakban. Nagyon sokat beszélünk arról, igen, hogy ha támogatottságot nézzük, hogy hogyan építették ki mondjuk uniós forrásokkal a függelmi viszonyt, a függőségi viszonyt, hogyan vannak függőségben a hatalomtól ma Magyarországon az emberek hogyan szakadt le Magyarországon a vidéki Magyarország. Tegnapi hír, hogy három millió ember 125 ezer forint alatti összegből él Magyarországon havi szinten, és közben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 akkor mondjuk azt, hogy ez nem jó kifejezés, de több van, ami valószínűleg azt sugalja, hogy nem biztos, hogy vele lehet az majd a szörnyű, nyerni. Ez a szörnyű, hogy ez a kormánypárti médiában jelenik meg, ugyebár a frissen megjelent Magyar Nemzetben, amit néhány hónapja indítottak újra, amit Orbán Viktor záratott be, majd kiderül, mint új helyi Istvánnál a lakásfelújítása, hogy hazudtak. Az összes kormány médiába lehozták, hogy uh, hogyan finanszírozták új helyi István a korrupcióval a ház felújítását,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 Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, és minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain. Belekati előadásában hallották az Őspatka teljes Kurt címverset. Végezelők pedig nem reklámformájában, hanem demonstrációs anyagként teszem közzé, vagy adom közre, azt a néhány másodpercet, amely újj tegnapi felszólalása mellé lett adjustálva. Nem reklám. Szövegeket nem tudom érzékeltetni, azokat nem olvasom fel. a egy kis sósavat, a től Össze egy patkány azon sivalkodik, hogy a miniszterelnök megfenyegette. Hazáeruló szarvacs. Ja, ez ott a vélet. Vállalom. Mi van? Várom, hogy csönd legyen, az MSZP faszreában. Ne felejtsék, a műsorkor határos. Ezeknek egy része tényleg gyakorló elmöveteg. Ami, aki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér. Ennyi hülye végt a műsor. Mert te haragszol a cigányokra, vagy azt mondtad, hogy minden cigán kitüngetőre lehezen próbálod ki. Csak azt, amelyikre haragsz. Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába, jó? Önök nem reklámot hallottak. Kírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Nem pártok mellett, hanem pártok ellen voksolhatnak az európaiak. A május végi európai parlamenti választásokon derül ki egy 12 uniós tagállamra, a többi között Magyarországra is kiterjedő felmérésből. Ez az eu populista erőknek kedvez, amelyek ráadásul mindkét oldalon jobban tudják mozgósítani szavazóikat a centrumpártoknál. A választást a részvételi arány döntheti el. A német Bertelsmann alapítvány számára készült közvéleménykutatás szerint százból mindössze hat választó azonosul egy párttal, idézte a felmérés eredményét a divvel. Egy új osztrák törvénytervezet értelmében minden nagyobb oldalon kommentelőnek meg kell adnia a valódi nevét, és címét, mielőtt hozzászólhatna valamihez a neten, tudósít az index. A tervezet szerint magához a kommenteléshez továbbra is lehetne álnevet használni, de mivel a felhasználóknak előzetesen azonosítaniuk kellene magukat, a kommentelés lehetővé tévő cégek felé a hatóságoknak könnyen elérhető lenne a kommentelő valódi személyazonossága, ha felmerülne valamilyen törvénysértés. A tervezet csak azokra a cégekre vonatkozna, amelyeknek legalább 100 ezer regisztrált felhasználójuk van, illetve 500 ezer euró fölötti a bevételük, vagy több mint 50 ezer euró sajtótámogatásban részesülnek. Nem igazán nevezhetőek környezetbarátnak a lebomló szatyrok, biológiai úton eltűnő bevásárló tettek ki kutatók hosszú távon környezeti hatásoknak, tengervíznek, levegőnek és a talajban található mikroorganizmusoknak. Egyik sem bomlott le. A komposztálható, azaz génmódosított kukorica keményítőből készült szatyor valamivel jobban teljesített, mint a csak biológiai úton lebomlónak titulált társai. A komposztálható zacskó a tengervízben három hónap alatt teljesen eltűnt. A komposztálható zacskót a talajban lévő lebomló folyamatoknak is kitették, de három év múlva még mindig megvolt igaz, sokat romlott az állaga. Ezzel szemben a biológiailag lebomlónak mondott műanyagokkal ennyi idő alatt sem tudtak kikezdeni a talaj mikroorganizmusai. A táskák ennyi idő után is alkalmasak voltak a bevásárlásra. Jó reggelt lehet!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 köztetek nagyon sok láthatatlan szál van MSZP, és nagyon sok láthatatlan szál nincs, effektíve nincs. Most átmenetileg olyan szálak létesültek részint banguni tevékenység által, részint pedig abból adódóan, ahogy te megszólaltál, hogy ketten egy olyan egységet alkottok, amely erősítheti, adott esetben gyengítheti, az én szerény véleményem szerint el ellehetetlenítheti mindazt, amit te hetek, hónapok alatt építettél. Jó reggelt! Jó reggelt! A kampányfőnöknek lenni nem mindig ő, nagy boldogság. Közben hagyja meg, hogy visszhangzom nagyon, nem tudom, hogy ezt e -t -t -t át tudod állítani. Most jó? Egy-kettő. Most nem vagyok, én most jól megy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 de neked is mondom uh, nyilván másoknak is ezt jeleztem hogy uh, itt ebben nem folytatunk kampányt mi válaszoltunk a Fidesznek és elmondtam tegnap este is az atv is hogy nem engedem meg, hogy föltöröljék velünk a padlót hogy úgy játszanak velünk, ahogy az elmúlt években Tehát, én csak a klubradiós beszélgetést hallottam uh, többen felhívták a figyelmet a tegnapi beszélgetésre volt, aki prób aki kontra azt nem láttam uh, nem aggódom, hogy nekem ugyanaz az érvelési anyagom lenne mint Runa jegonnak, akinek annyi helyzeti előnye mindenféleképpen van a szó, szoros értelmében, hogy ugyanazon a csatornán, azért az nagyon sajátságos dolog, amikor ugyanazon a csatornán van egy beszélgetés, mint ahol maga a, hát a helyzet létrejött. Tehát hát én például, szóval akinek az érzékenysége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 Ma reggel le is vettük, vagy le is vesszük, elvileg már nincs is fent a válasz videó, pontosan azért, mert nem szeretném, hogyha ha én lennék a kutmérgező, ennek a társadalomnak, az egyébként is. Te nem vagy mérgező, de a kutmérgező mellé álltam. Nem, nem ezt, ezt, János, ez nem így van.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 Az, az országért nyilván jogosan eh, aggódó és a közbeszéd, eh, a stílus minőségéért aggódó, újságíró, de ismerősök, barátok ezeként ezeként olyanok, és akik írtam, írnak rólam rosszat is, meg jót is. Eh, Tegnap eh, nagyon-nagyon dózárt megkaptam a, a magamért tőlük, és ezt ebből nyilván az ember tanul is, megolvassa is. De a Facebook népe, ami nem négyöt ember, hanem irodatlan mennyiségű hozzászólás, komment mindenhol az összes újság alatt. A Facebook népe pedig úgy érezte, hogy végre valakik beleálltak és visszavágtak. De ezért kezdtem azt a mondatot, amikor közbefágtál, bocs, hogy uh, mi nem lehetünk olyanok, mint ők. Tehát nyilvánvaló, hogy mi ebből nem De mert nincs az is. Isten áldjon már meg. Nem ha telepatkányozol indítani. engem, és én visszapatkányozlak, az nem egy-egy. De minket lepatkányoztak, viszont mi nem patkányoztuk le, csak azt a káros, kártékony és undorító politikai stílus. Titeket mikor patkányoztak nézett, le? Az országon. Engem. Uh -huh. Bajertől kezdve nagyon-nagyon e, sokan. Én hát ezt Ballert. értem, de Bajer Zsolt nem egy parlamenti politikus. Ballert Ez minőségi különbség. Az, az egy másik kérdés és a, a Fidesz által gründolt, összelopott média egyik sztárja. Én ezt értem, minőségileg megint, más, más alak, minőségileg más figura, még mielőtt félrejethetően fogalmaznék, mint Bangoni, Borbi, Ildikó. De hogy ne ugyanazokat a patronokat, sem... Házelnök, a különbözló házelnök olyan minősíthetetlen megjegyzésekkel, illetve nem csak a képviselőinket, hanem a teljes szavazóbázisunkat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 Fájjan alacsony színvonalát emeljük ennek része, az is, hogyha rossz félrejtető mondatot mondunk, akkor van erünk elnézést kérni. Senki az égegy a világán az MSP párbeszéd konglomerátumban elnézést, ha rosszul fogalmaztam volna, hasonló mondatot nem mondott. Já, most volt az msp nek is egy, talán szombaton vagy pénteken egy... Egy ö, közleménye vagy kommunikáció, most nem tudom, mert emlékszem pontosan ezzel kapcsolatban. És Ildikó, miután jelezte, hogy ő nem gondolta és nem is akarta eszébe, nem mit tud volna megtámadni vagy minősíteni a Fidesz szavazóit innentől kezdve, pénteken, szombaton, mi úgy láttuk, hogy egyébként ö, a dolog az Ildikó bocsánat kérésével ezzel van intézve. De hát az, hogy vasárnap elindítanak -e egy hazug kampányt, ez elfogadhatatlan, és pontosan tudjuk, hogy heteken keresztül ez ment volna. Azzal, hogy tegnap, egyébként tényleg még egy a szót, sokkolóan beálltam, onnantól kezdve nyilván a vita most már az, hogy egy kormányzást lehet-e így vagy sem, de ezért kezdtem ezt elmondani, hogy nem folytatunk ebben kapányt, levettük az éjszak, vagy most reggel. A de mi értelme a... van egy napig fenntartani?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 a nem kér elnézést, István, értsd meg, Bangoni nem kér elnézést Valamit ha nem követett el. Ha pedig elkövette, ja, és azt elnézést azt kér, mondom, az a Fidesznek az Ázsióját növeli, vagy csökkenti, hogy erre milyen kampányt indít. Az, az, az, az félreérthető volt félre az a mondat, azt Ez nem volt félreérthető mondat. Az egy súlyosan félreérthető mondat volt, és aki félreérti, arra nehéz mit mondani, ha magára veszi. De azt értsd meg, István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 Simonka György vagy a cigányokat megfenyegető pócs János. Miköze van Bangóné súlyosan félrethető mondatának ahhoz, hogy egyébként Simonka György vagy a cigányokat megfenyegető pócs János ott ül a parlamentben, ez úgy relativizál egy morális kérdést, ahogy egyébként nem lehet relativizálni? Miköze van a kettőnek egymáshoz? Majd, ha pócs János és Simonka György beugrik a kútba, akkor utána ugrik az MSP és Bangoni Borbé Ildikó is. De az is úgy van, János, hogy gondold már el, hogy mit viselnek el a mi szavazóink, meg a mi e, politikusaink, akár helyben számodra ismeretlen önkormányzati képviselők, akiket reggeltől estig minősíthetetlenül undorító módon nyírnak, tesznek tönkre a fideszes politikusokat. De neked ebben tökéletesen de igazad van, de, de, de az a a MSZP erkölcsi nagyság az, a a az a éppen abban kéne, hogy legyen, hogy közben nem összehasonlít. ...az erkölcsi amikor egyébként a választók nagy része, és ti is egyébként, te is azt mondod hogy nagyon sokszor, hogy micsoda elképesztő, töketlen magatartás hagyjátok, hogy folyamatosan bántsanak benneteket. Tegnap én jeleztem, hogy nem vagyunk hajlandóak eltűrni, hogy eltűrjék a padlót. De mindig vissza vissza ezt vissza kell a mondani, vannak és, vannak. és a, és a féle mondat az nem egy revans, mind azért, hogy egyébként mi történik Púcsi Jánossal, vagy Simonka Györgyel, én, erőleg, én most az alábbi e-mailt kaptam, akik őt most elítélik már, mint Bangoré, Borbi, Ildikót, legyenek azok baloldali liberális pártok vagy közírók, azt hiszik, hogy ezzel gesztust tesznek a Fidesz-KDNP párt vezetői és szavazói felé. Szeretném jelezni, hogy óriási tévezésben vannak. A gesztusokkor a lejárt, háborúval és nem állunk nyerésre, főleg nem úgy, ha egymásra lövünk, már persze, a győzni akarunk. De én könyörgöm, vagy könyörgök, nem tettem senkinek se gesztust. Ne ne ne, ne, ne, ne, most valakinek a fejére úgy kérdezik, mint hogyha én mondtam volna ilyet. Én most próbálom vered együtt a szituációt elemezni. Én tegnap arról beszéltem,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 Nekik is van tükrük, és elvileg vannak barátaik, akik erre felhívhatnak a figyelmüket. Tisztában vagyunk azzal is, írja szombaton az MSP, hogy egy kampánykerülős közepén valójában nem egy félrejthető mondat miatt támadják az összefogásunkat, az MSP párbeszéd minden közelmény kutatás szerint a legnagyobb és legerősebb európai párti ellenzéki erő, ezt a hatalom ember és kiszolgálja sem lenyelni, sem mert nem tudják. Ennek ugye nem sok köze van ahhoz, amit egyébként Bangoni mondott.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 majd az index ezt is teszi, ez ultragáz. Nyilván a kommunikációs embereinket maguk is leszlelésztő lesz, lesz, lesz, hát, ezért is avítottak. Én ezt értem, de háborúban az ilyen, az ilyen tévedéseknek nem emberhalál, hanem pártszimpátia esik áldozatául. Ért, értem, értem, amit most csinálunk. Tudom a véleményedet.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 Kötéltáncot jár az ember, hogy. De azt is meg, hogy az eddigi kötéltáncodban én szinte maradéktalanul melletted álltam. Én most kizárólag azt mondom, hogy te bangóni Borbé Ildikú mellé állásával a saját teljesítményedet vagy képes annulálni, miközben egyébként a kettőnek ilyen szoros összefüggése nincs, csak az emberi természet így működik. János, de... értem. De.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 megjegyzés. Erre reagált Láng Balázs, aki tudtommal az MSP kommunikációs igazgatója, én ezt jól tudom? Igen. Nem tudom, hogy te ezzel a, tiszt... a szöveggel tisztában vagy. Nem tudom, hogy te a szöveggel tisztában vagy. Nem, tegnap este, amikor nyolcadik kampányrendezményből estem ki és rohantam az ATV-be, akkor szólt valaki, hogy van valamikint a neten, de bevallom őszintén, hogy én este azt már nem olvastam el.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 arra nincs lehetőséget, hogy minden bejegyzést elolvassál, de arra van lehetőséget, hogy azt mondjad, hogy megszólalni, vagy megnyilatkozni, csak és kizárólag a te tutnoddal és beleegyezéseddel lehet, mert egyébként olyan farokságok, tényleg nem tudok mit mondani, nem áll módonban a lángbalást ismerni, az alapján, amit írt, az alapján végképpen nem hozzáté, vagy azt gondolod el, hogy én nem vagyok egy nagy Facebook ismerő, de ha rámész az ő bejegyzésére, és rányomsz arra a gombra, hogy módosítva, mert egyébként ami most van fön, az egy módosított tartalom, akkor egy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 Esetleg nyomjátok végtelenítve a 24.hu is Péter, utóvégre nincsenek már migránsok, nincs Soros, csak bangoné maradt, kanalizálni kell a gyűlöletet, szóval kellemes hazugságterjesztés és további jó munkát. Tételezzük fel, hogy neked egy tízes kállán tízesre van igazad a Fidesz-Mocskos kampányáról. De hogy veszi már a bátorságot Lánk Balázs ezt az ikertornyokkal egybevetni? Most mindenkinek szüksége van egy kis igazságra. Ó, értem. És Lánk Balázsnak is. Mi szépen folytatjuk azt a kampányt, amit elkezdtünk. A meg azt látja, hogy tudtunk el a válaszolni. Én ezt értem, de ezeket nem lehet elfelejteni, István. A, nyilván, de mi sem felejtjük el a Fidesznek, amiket, amiket róla mondtak, amiket velünk De tettem. van egy magyar mondás, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Pontosan. De nem ez nem, az nem az azt mutatja. Itt két, nem, hát, az Itt két adja van. Itt két adja van. A Figyelj, ez az ikertornok, ez bicska ha én lennék a kampányfőnök lángbalás, már nem lenne kommunikációs igazgató. És mi hogyan meri meg egyszerre két orgánomat? Ugye az, az van ideírva, hogy ki tudja, nem, fizetne, nem fizetett reklámot ad -e közre az ATV-szen, egyáltalán nem biztos, hogy ezt ingyen adják le. Nyilván ebben nincs igaz a balásnak, de abban az adókapóban, ami hétvégén ment abban um, nyilván elveszítette a türelmét. Én ezért mondtam, hogy nyugalom van, jó, én a Pető oldalán állok. Pető erre a következőket írta. Az MSP kommunikációs igazgatója Facebook oldalamon közé tett. nyilvános kommentjében, ha jól értem, azt írja, hogy számos független kollégám mellett Fidesz dolgozom, szolgálma, a propaganda gépezetet. Nem írok hosszan erről semmit, minden mondatom elérhető, minden cikkem látható, nem elemzem, mennyire hasonlít a Fidesz kommunikációjához a szocialistáknak ez az állásfoglalása. Inkább csak azt kívánom az MSP nek hogy fényes története során legyen egyetlen pillanata perce, amikor éppen annyira van megvéve, mint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 a rákcsáló problémára. Én ezt értem, de a Lendvai utca és környékén ebben a szövegben épp úgy félrejethető, mint Bangoni-Borbi-Jövdikó És Nincs kiemelve benne még egy hely, én ezt végnéztem. Igen, csak is ott abban a... Abban a... Csak kiszteltek, hogy ez micsoda. Minden héten egy fontosabb kérdésben a... így írtok ti rovat és nem is minél politikusok, kreatívak fogják, és a Facebook kezelői kirakják a legjellemzőbb ö, ö, ilyen kommentek oda vannak pakolva ebben. Londontól kezdve egy csomó minden más helyszín is szerepel, és ö, akkor még, még csak eszébe sem jutott valakinek. Jóval napokkal vagyunk a Ildi interjúja előtt, hogy egyébként ennek bármilyen áthalása lenne. Nézd azt a videót. Én egyébként konkrétan tegnap láttam ezt a videót, amikor a Fidesz Erről sajtótájékoztatott, és azt hallották, hogy ez egy friss videó. De úgyis ez egy korábbi is kifejezetten a, a budapesti szituációt melemző posztoknak a, és kommenteknek az összefoglalója. Tehát ebben aztán végképp semmi, se szándékosság, se... Én ebben együtt a, a Lendvai utcát, hogyha ott van a Fidesz-szék, biztos, hogy nem tenném be. E, ugyanakkor azt akarom neked mondani, hogy én csak is... Nem a videónk, tehát figyelj, csak nem, nem, nem, nem politikusunk, nem szerkeztünk rá írt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 hogyha ez alapján fog az MSZP kétharmatos győzelmet aratni. Tehát szeretném, ha tudnád, hogy én a mostani mondandómban e, nem gondolkodom azon, hogy ez most jót tesze az msp nek vagy sem. Én a saját morális alapállásom alapján mondom ezt, és ezt csak azért mondom, mert csékár, hogy azt írja üdvözletem üdvözleten, pont kövér kötelezésének középpontba állítása MSP MSZP részéről, egy másik kampányban pedig hogy tényleg kiragadtak a szövegkörnyezetében, egy politikusnak figyelnie kell, mit mond, mit lehet félre magyarázni. Ugyanakkor egy másik ember té. Zé azt írja, de hogy kontraproduktív az, amit e, Újhely István csinál, elempésként most döntöttem el, hogy az msp re fogok szavazni, írja XY, aki férfi. Ezért kell nekem most nagyon hikatnak legyek. És akkor ezt tényleg, egy kommunikációs szakember is vagy. Ez a két hatás ér egyszerre. Értem. Tegnap. És ezért mondtam, hogy ilyenkor azt a hibát is elkövetheti egy kampányfőnök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 a hozzánk beérkező e-mailek, levelek, helyszervezetek, kitelepülő, piacozó embereinknek a 80%-a azt mondta, hogy végre beleálltatok és visszajöttetek, De nem akarom, hogy erről szóljon a kampány. Én azt szeretném, hogy arról szóljon, hogy egyébként minden Európát szeretném. Én ezt értem, de akkor most az az igéreted, mely szerint innentől kezdve a Fidesz kormány csak Patkány fogod nevezni. Ez fennmarad, vagy nem marad fenn? Ahányszor a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 Egy Fidesz, egy MSZP-s kormányzás idején, amikor azt mondtam, hogy hajra MSZP, miközben abban az égegyat a világán semmi nem volt. Tehát pontosan látnod kell, hogy milyen mértékben sérültem, és milyen mértékben próbáltam. Érgezzé, az élet egyébként beforasztotta a sebeimet. Én egy nagyon szerencsés fiú vagyok. Én azt nem mondom, hogy pártatlanná váltam, mert nyilvánvaló, hogy nem felejtem el azokat, akik nekem szán a okoztak sebeket. De azt kell neked mondanom, hogy semmi másért nem dolgozom, beszélgessek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 Kívánom, hogy ne kelljen. Tehát, hogyha te Istenem, itt valami farogságot mondjál, holnap ne az legyen a következménye annak, hogy 18 ezer helyen 182-en ugranak rá. Ismered a, az én álmaimat, hiszen ott tültünk, a, akár a csakatkás Facebook élő megbeszélésre. És hát tudom, meg, amíg további alkalommal fogunk ott a 8 És pontosan tudod, hogy én milyen országot szeretnék? a gyermekeimnek, meg az omszédaimnak, meg neked, meg az ismeretleneknek.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 a, csak azt akartam mondani, hogy, hogy létszeres azt értékeld, hogy nyilvánvaló ilyenkor van politikus, aki inkább elvújik, és nem akar veled 8 kor beszélgetni, miközben pontosan tudtam, hogy a 30 percből 27 perc adtak lesz. És ezt én ezzel, ezzel tisztában vagyok. Én csak ezt akartam jelezni, hogy tudom, hogy megosztó a lépés. De, nem, De... Egy, nem, hadd mondjak neked még egy dolgot, amit tegnap is elmondtam hideg még azelőtt, hogy te bármit mondtál volna.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 Bangóni Borbé, Ildik háttere. volt. Én most biztos egy kicsit ültetném a cserepadom. Mondtadok egy hátteret, ami Persze. nyilván nem mindenkinek egyértelmű. A Fidesz egyik erős embere, hanem <coughs> is az észkombányra, német Szilárd, Csepel. És egy éve valami elképesztő harc megy Csepel megszerzéséért, hiszen minden esélye megvan annak a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 ha csak azt nézné valaki 24 órában, hogy hogyan lehet egy-egy mondatára kampányt indítani, akkor eh, abban rengeteg kibázási lehetőség van. Csepel, Fidesznek és Német csinálnak. elképesztő fontos. Erről szól a háttérben ez a csata, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor nekünk okosabb végig kell gondolni, hogy minek tesszük ki az országos politikában, Német és minek nem. Tehát eh, értettem, amit mondtál, csak akartam, hogy lásd, hogy közben van ennek egy ilyen háttere a Fidesznek,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 egy hónappal azután, hogy a figyeli Újhely István házának felújításáról is most helyreigazítást tette közül, a lapmárc és 19-én arról írt, majd pedig később helyreigazított. Ennek ugye közel sem volt akkora vízhangja, mint Igen. ami egyébként korábban történt, és én maximálisan igazságtalannak találtam, ezért is kerestek akkor, de akkor nem tudtál reagálni. Végül is mind azok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 Adnak helyet a helyregyőzítási nemnek akkor menjünk a bíróságra. Azóta már rengeteg dolog történt Szegeden, kiderült, hogy itt a Kubatov lázár csatában egymással is folyamatos háborúban álló fideszes körök azon versenyeznek, hogy ki tud nagyobbat állítani Botkáról vagy új Újhelyről. A... Mindegyikről kiderült, hogy hazugság, és a bíróságon pedig találkozom azokkal az orgánomokkal, akik ezt nem írták le. De ez az szó ő, örök tilda, hogy a címlapon hatalmas toriként áralják, ami a hazugság, aztán utána pedig valahol eldugva van egy helyregazítás. A figyelő volt az egyetlen, amelyik, púcsa lesz a szó, amelyik korrektebben látta, hogy egyszerűbb, ha nem megyünk a bíróságig, hanem jelzik, hogy valóban tájtottak. A figyelőnek a helyregazítás révén te, nem tudom megfelelően a szó, megbocsájtotta? Én nem is orgánomokra haragszom, végként nem újságírókra vagy szerkesztőkre. A Fideszes gépezetre haragszom azoknak, és a Fideszes lejárató, kampányt irányító kedves hölgyeknek és uraknak, viszont nem bocsájtottam meg, és nem is fogom. Sajnálom az aprópót. Annak idején én a mesterházi révén találkoztam sok képviselővel, azt talán még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 amikor éppen nem tüzet voltok, hanem igyekszem fajta lámpát. De ez most rossz szöveg, hiszen ami az... mi általában olyankor beszéltünk, ez a kivétel az az általános. <gül> Igen. Tehát most De nem arról van szó, kivétel. hogy itt megszakad egy együttműködés, itt arról van szó, hogy te mint kampányfőnök ezt nem engedheted meg magadnak. Bangoni Borbé Ildikó olyan léket ütött a te csónakodon, amit a mostani beszélgetéssel nem tudsz befoltozni, és ha 120 embernek 120 orgánumban nyilatkozol, akkor sem tudod befoltozni. A Fidesz pedig a te ellenséged, ő Borbé, Ildikó, Bangoni Borbé Ildikó lukát, e tekintetben már, a, csó, a csónakot ütött lukat, még miatt valaki ezt akarná félreérteni, addig tágítja, amíg a csónak el nem süllyed, én sose fogom elfelejteni Pokorni Zoltánnak azt a mondatát, amikor azt mondta nekem egy botrányom kapcsán, hogy hadi területre tévedtél, addig fogunk rugni téged, mint egy focilabdát, ameddig nekünk az az érdekünkben áll, de hőst nem csinálunk belőled, mert az már nem áll érdekünkben. Viszont a fides? most azt uh, megtapasztalhatja, hogy a korábbi szociasta szemben most egy olyan szociasta van, amelyik főleg, hogyha ha totálisan, hogy is mondjam, igaztalan, még ha erről mást is gondolsz, hazusságkampánya, próbálnak valakit leszedni a tábláról akkor mi oda állunk mellé. Ez korábban nem volt mindig. Én ezt értem, de most avval a hangsúlyjal fog befejeződni a beszélgetés, hogy te végig valamit megpróbáltál elmagyarázni, most pedig azt mondod, hogy még egyszer is ugyanezt csinálnad. Én azt hiszem, hogy kampányfőnökként az a dolgom, hogy egy ilyen politikai háború idején arra koncentrálják, hogy megvédjem a sajátjainkat, és hogyha kell, akkor vissza Ez történt egy de visszatérek a kampány normális, az nem éhet. Jó, hát én sosem leszek kampányfőnök. Ha másért nem, akkor egy miatt a beszélgetés miatt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Alasszín. Újhely Istvánt hallottak. Nemes Gábornak küldtem egy SMS-t, hogy elnézést, de már nem leszünk íjjegyszem a pótláson.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 Talán csütörtök fél nyolc az, az alkalmas, de majd meg kell kérdezni magábortól. Elnézést kérek önöktől is, hogyha egy élménytől fosztottam volna meg önöket. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, a van miről.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 Nu, nédnya99 és nulla 30 hat egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Végig hallgattam, és teljesen érzettek magával teljesen érzettek magával abban, hogy, hogy ez a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 és ebben teljesen igaza van, hogy miután a hétfő, a kedda, szerda és a csütörtök visszaigazolja, és a következő hétfő, kedda, szerda és csütörtök is visszaigazolja. Sőt, egy évvel később is a hétfő, kedd szerda csütörtök visszaigazolja. De ez őket nem is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 azért őket, ha a büntetés nem is érdemelnek, de nagyjából úgy viselkednek velük, mint ahogy egyébként az ember a távoli szegény rokonnal foglalkozik. Ezt nem tudom, hogy hol szívta magába a Fidesz, halvány, lila, gőzöm nincs, de hogy ez tőlem olyan távol áll, hogy az elmondhatatlan, az biztos. És azok az emberek, akik benne vannak, azok részint... A véletlen folytá részint a szerencséjük lévén, részint, részint a, a képességük lévén, azt se, az se mond, lehet kihagyni, kerültek ebbe a csapatba. De ezek az idézőtével ugyancsak tanulatlan politikusok, akik ugyancsak nem, ismer, nem ismerik ezt a kultúrát, és akik ugyancsak...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 Hát azok, akik ott vannak, azok már csak azok, akik, akik, akik nem mondanak már semmit. Akik még voltak, és akik mondtak volna, azok már nincsenek ott. De, hát, de ez, ez tény, ez egy, ez egy autofzékus rendszer, tehát ezzel, ezzel sajnos, igen, ezt látjuk, e, amúgy, amúgy az, az, az ő képességeit nem egy területet, nagyjából az ő képességeit nem egy területet, a többiekét az sokkal inkább. Tehát ő hozta létre ezt a rendszert.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 öntudatukban súlyosan sérült emberek boldog családapja legyen, miközben súlyosan sérült embereknek, vagy csak átmenetleg sérült embereknek nem lehet az ember boldog családapja. Igen, de azért azt nem felejtsük el, hogy e, ugye a dolgok torzulnak. Tehát, hogy van valami, e, és aztán alatt van valaki, és akkor alatt vannak még, és ugye az autó levők e, e, torzult személyisége olyan dolgokat válta, hozhat létre, ami.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 a Fidesz az MSZP-vel, miközben bizonyos szempontból nincs jobb állapotban, hiszen Pócs János mentális állapotát nincs, nehéz nincs, lenne objektívan elemezni. Persze, nincs jobb állapotban, de, de gyakorlatilag ezzel, ezzel mindkét. tehát ugye egyik oldal lehetett könnyes ott most ö, még könnyesebb szemmel fognak szavazni ö, a, a, a, a választott de, de a másik oldal meg még, jobb, még erősebben érzi azt, mert ezzel ez is történik, hogy, hogy hát látjátok, ezért nem szavazunk erre mi rátok. Szóval ez egy kétérű fegyver. Ez egy, ez egy, ez egy kétérű fegyver. Két a kérdés, hogy mi a, a, a balans, mennyi a... Mennyi, mennyi Jó, ezek, mennyi Fritz ezek? Tamás nyugodtan tökőrúghatná magát a tekintetben, hogy ez egy következmények nélküli ország, mert ez a beszélgetés Újhely Istvánnal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 az a George Orwell legszebb álmát felül tudja múlni. Hája, ez így van. Ez így van. János, ennyi. Köszönöm, viszont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 Én az ember természetrajzáról beszélgetek, miközben már rég nem lesz MSZP, és négy nem lesz Fidesz, ön sem, meg én se. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont. A Gulyás Márton filméről lesz valami forszó ebből a műsorba? A ha szóba hozza, akkor igen.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 Jó reggelt! Ez nem volt válasz, uram, nem Mire? Sem. Mire nem volt válasz? Ha, -ho. mire nem volt válasz? Azt kérdeztem, mire nem volt válasz. Ne szembegyen itt látványosan. Nulahat és 6 6 7 7 1 1 6 1. senki többet. Köszönöm a lehetőséget a szerencsének, a civil rádiónak, Csor önöknek, hogy volt áram, és egyáltalán. Közben némileg beborult az ég. Döröpont, gmail.com, és ha nem volt az utolsó műsor, akkor megmaradt kísérletinek, és csütörtök reggel ismét találkozunk.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 Nó citész! Civilrádió FM 98. Az emberi hang.